Божествените имена и 72-та гении Според Ленан Средновековният алхимик и кабалиста Грипа в своето капитално съчинение Окултна философия, във втори том, 108 страница казва В книгата Изход има три стиха 19, 20 и 21 всеки от които се държа по 72 букви, написани с еврейски букви. Те започват първият с думата Ваиса, вторият с думата Ванабъл, а третият с думата Наед. Ако ги напишем един под друг, първият и третият отляво надясно, а вторият средният, обратно започвайки от дясно на ляво, тогава всеки три букви съставят име. По такъв начин се получават 72 имена. Евреите ги наричат шемамфораш. Като прибавим към всяка от тях божественото име Ел или Ях, ние ще получим 72 имена подобно на това, за което се говори в Писанието. Моят ангел ще дойде пред вас. Гледайте на него, защото той носи на себе си моето велико име. Това са имената на тези духове, които председателстват в 72-те петорки на небето, а също такова количество народи, наречия, и части на човешкото тяло. Те съответстват на 72-мата старци на синагогите и на 72-мата ученици на Христа. В следващото изложение ще дам тези имена в съответствие с божествените имена. Техните влияния се разделят на три категории, върху които няма да се спирам сега подробно. Първият гений се нарича Вехуях, което значи Бог възвисен, възвисен над всички неща, управлява от първи до 5 градус на зодиака. Божественото име, което му съответства, е Яхова. Произнася се заедно с Псалом 31 стих 3, за да бъде озарен от Божия дух. Но ти, Господи, си щит мой, слава моя, която възвишава главата ми. Вторият гений е наречен Елиел, което значи Бог помагащ, управлява се от 6 до 10 градус на Зодиака, употребява се за удържане победа на тези, които непредпазливо ви нападат, като се произнасят божествените имена и Псалом 21 20 стих. Но ти, Господи, не се отдалечавай от мене, сила моя, побързай да ми помогнеш. На него съответства божественото име Аиди. Третият гений е наречен Ситаел, на когото отговаря божественото име Шон Такре, което значи Бог, надежда на всички създания. Употребява се от 11 до 15 градус на зодиака. Употребява се против превратностите на съдбата, като се произнасят божествените имена и Псалом 91 стих 2. Аз казвам за Господа. Ти си прибежище мое, крепост моя, Бог мой, на когото се надея. Четвъртият гений е наречен Елимиях който отговаря на божественото име Аллах, което значи Бог Тайни. Управлява от 16 до 20 градус на зодиака. Употребява се против душевни мъки и разпознаване на измамниците, като се произнасят божествените имена и Псалом 6, стих 5. Обърни се, Господи, избави душата ми, спаси ме заради Твоята милост. Петият гений е наречен Махазиях, който отговаря на божественото име Техут, което значи Бог Спасител. Управлява се от 21 до 25 градус на зодиака. Употребява се, за да живее човек в мир с всички, като се произнасят божествените имена и Псалом 34, 4 стих. Потърсих Господа и Той ме послуша и от всички опасности ме избави. Шестият гений е наречен Делахел, който отговаря на божественото име Абит, което значи Бог възхваляем. Управлява се от 26 до 30 градуса на зодиака. Употребява се за придобиване на познания и за изцеление на болести, като се произнасят божествените имена. И Псалом 9, 12 стих Пейте за Господа, живущ в Сион, възвещавайте международите неговите дела. Седмият гений се нарича Ахиях, отговарящ на божественото име Шоус, което значи Бог добър и търпелив. Управлява се от 31 до 35 градус на зодиака. Употребява се за придобиване на търпение и разкриване на тайните на природата, като се произнасят божествените имена и Псалон 102 стих 8 Милосърд и благ Господ, дълготърпелив и многомилостив. Осмият гений е наречен Кахател, който отговаря на божественото име Моти, което значи Бог обожаем, управлява се от 36 до 40 градус на зодиака. Употребява се за получаване на Божието благословение и отстраняване на злите духове, като се произнасят Божествените имена и Псалом 95, 6 стих. Дойдете да се поклоним и да припаднем, да коленичим пред лицето на Господа нашия Създател. Деветият гений е наречен Хазиел, който отговаря на Божественото име Агзи, което значи Бог на милосърдието, управлява от 41 до 45 градус на Зодиака. Употребява се за придобиване на Божието милосърдие, дружбата и покровителството на висшите и изпълнение на обещанията, като се произнасят Божествените имена и Псалом 256 стих. Помни, Господи, благите си милости и милосърдията, защото са от вечността. Десетият гений, наречен Аладиах, който отговаря на Божествените имена Скре и Ейпи, което значи Бог милостив, управлява от 45 до 50 градус на Зодиака. Употребява се за скриване на престъпления. И тези, които се страхуват да не бъдат открити, а също против лудост и чума, като се произнасят божествените имена. И Псалом 33-23 стих Да бъде, Господи, Твоята воля, милост над нас, защото ние на Тебе оповаваме. Единайстият гений е наречен Лаувях, който отговаря на Божественото име Деос, което значи Бог възхваляем и възторжен. Управлява от 50 до 55 градус на зодиака. Употребява се против опасности и удържане на победа, като се произнасят Божествените имена и псалом 18.48 стих. Жив е Господ и благословена да бъде канарата му и да се възвиси Бог на избавлението ми. Дванайстият гений е наречен Хахиях, който отговаря на божественото име Онус, което значи Бог-обежище. Управлява се от 56 до 60 градус на зодиака. употребява се за откриване на тайни, скрити от смъртните, като се произнасят божествените имена и Псалом 101 стих. Защо Господи, стоиш надалеч, защо се криеш във време на скръп и неволя? 13 гений е наречен Езиел, който отговаря на Божественото име Бог, което значи Бог прославен във всички неща. Управлява от 61 до 65 градус на зодиака. Опотребява се за дружба, примирие и съпружеска вярност, като се произнасят божествените имена. И Псалом 38 стих 4 Възклицайте Господу всички земи, запейте и радвайте се да, пейте хваления. 14-тият гений е наречен Мехабел, което отговаря на Божественото име Диус, което означава Бог Пазител, управлява от 66 до 70 градуса на Зодиака. Употребява се против тези, които се стремят да завладеят благата на другите, като се произнасят божествените имена и Псалом 9, 10 стих. И Господ ще бъде прибежище на огнетените, прибежище в скръбни времена. Петнайсетият гений е наречен Хариел и има отношение към божественото име Идео, което значи Бог-създател. Управлява от 61 до 75 градус на зодиака. Употребява се против нечестие в религиите произнасяйки тяхното име с божествените имена. И Псалом 24-22 стих Но Господ стана мое пристанище, Бог мой, твърдина и убежище мое. 16 ти гений е наречен Хакамиях. Има отношение към божественото име Диес, което значи Бог, създаващ Вселената. Управлява от 76 до 80 градус на Зодиака. Употребява се против изменници, за да се удържи победа и освобождение от тези, които искат да ни притесняват, като се произнасят техните имена със следващото. Семогъщи Боже, Ти, който си създал Вселената и покровителстваш българския народ. Аз те призовавам, с името Хакамиях, за избавление на България от нейните врагове. Като се прочете и Псалом 88 2 стих. Господи Боже, Спасителю мой и деня и нощя, съм викал пред Тебе, нека дойде молитвата ми пред Твоето присъствие. 17 ият гений е наречен Лавиях, който съответства на Божественото име Год, което значи Бог дивен. Управлява се от 81 до 85 градус на Зодиака. Употребява се против вълнение на духа и огорчение, като се произнасят божествените имена и Псалом 8, 10 стих Ехова, Господи наш» Колко е превъзходно твоето име по цялата земя? 19-тият гений е наречен Леовиях, което съответства на Божественото име Божи, което значи Бог, помилващ грешните. Управлява от 91 до 95 градус на Зодиака употребява се за изпросване на милостта Божия, като се произнасят божествените имена и Псалом 40, първи стих. С надежда очаквах Господа и Той се преклони към мене и послуша вика ми. 20-ти гений е наречен Пахалиях, което съответства на божественото име Тиос, което значи Бог Изкупител, управлява от 96 до 100-тия градус на Зодиака. Опотребява се против врагове на религията за обръщане на народите в християнството с произнасяне на божествените имена. И Псалом 122 стих Господи, избави душата ми от лъжливи устни и от измамлив език. 21-я гений е наречен Нелкаел, което съответства на Божественото име Боек, което значи Бог един и неразделен. Управлява от 101 до 105 градус на зодиака, употребява се против клеветниците и за отстраняване на злите духове с произнасене на Божествените имена и на Псалом 30, 18 стих. Аз на Тебе възлагам надеждата си, о Господи, и казах Ти, аз Ти си Бог мой, в Твоите ръце е съдбата ми. 22-ият гений е наречен Йеяйел, което съответства на Божественото име Год, което значи дясната страна на Бога. Управлява от 106-и. До 110 градус на Зодиака. Употребява се за придобиване на щастие и добро име, като се произнасят божествените имена. И Псалом 121, 5 стих. Господ е пазач, Господ е твой покров от дясноти. 23-ят гений е наречен Мелахел което съответства на божественото име Диех, което значи Бог, освобождаващ от страдание, управлява от 111 до 115 градус на Зодиака. Употребява се като оръжие, за да пътува в безопасност, като се произнасят божествените имена. И Псалом 121, 8 стих. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и довека. 24-тият гений е наречен Хаюях, което съответства на божественото име Езар, което значи Бог добър сам по себе си. Управлява от 116 до 120 градус на зодиака. Употребява се за придобиване на милостта и милосърдието на Бога, като се произнасят божествените имена и Псалом 33-18 стих Ето Окото на Бога е върху уния, които му се боят, върху уния, които се надяват на неговата милост. 25-ият гений е наречен Ниткахях, което съответства на божественото име Орзи, което значи Бог даващ мъдрост. Управлява от 121 до 125 градус на зодиака. Употребява се за придобиване на мъдрост и разкриване на скритите тайни, като се произнасят божествените имена с Псалом 9, 1 стих. Ще те славословя Господи с цялото си сърце. Ще разкажа всички Твои чудни дела. 26-ият гений е наречен Хазиях, съответстваш на божествените имена Агди и Абди, което значи Бог скрит, тайн. Управлява от 126 до 130 градус на зодиака. Употребява се за спечелване на процеси, покровителство на търсещите истината, като се произнасят божествените имена и Псалом 119, 145 стих Извиках от все сърце послушай ме Господи и ще пазя повеленията ти. 27 гений е наречен Яратхел, което съответства на божественото име Теос, което значи Бог изобличава злите. Управлява от 131 до 135 градус. Употребява се за изобличаване на злодеите и клеветниците, и за избавене от врагове, като се произнасят божествените имена. И Псалом 141 стих Избави ме, Господи, от злия човек, избави ме от притеснителите ми. 28-мият гений е наречен Сехиях, което съответства на божественото име Адат което значи Бог излекуващ болните. Управлява от 136 до 140 градуса на зодиака, употребява се против немощ и гръм, запазва от пожари, като се произнесат божествените имена и Псалом 71 12 стих. Боже! Не се отдалечавай от мене, Боже мой, побързай да ми помогнеш! 29-я гений е наречен Рейел, съответстващ на Божественото име Зими, което значи Бог бърз помощник, управлява от 141 до 145 градус на Зодиака. Опотребява се против нечестие и врагове на религията за избавление на себе си от врагове видими и невидими, като се произнасят божествените имена и Псалон 54 стих. Ето Бог ми помага. Господ е от ония, които подкрепят душата ми. Тристият гений е наречен Ормаел, което съответства на божественото име Тура, което значи Бог Търпелив. Управлява от 146 до 150 градус на зодиака, употребява се против печал, безнадежност и за усилване на търпението, като се произнасят божествените имена и в Салом 71 стих 5 Защо ти, Господи, еове си моя надежда, на тебе съм уповавал в младостта си? 31 гений е наречен Лекабел и съответства на божественото име Телци, което значи Бог вдъхновяващ. Управлява от 151 до 155 градус на зодиака. Употребява се за получаване на сведения, като се произнасят божествените имена и Псалом 70-16 стих. Не познавам аз наука, но ще вляза в могъщество, помнейки Господи, само Твоята справедливост. 32-ият гений е наречен Васариях, което съответства на божественото име Анот, което значи Бог справедлив. Управлява от 156 до 160 градус на зодиака. Употребява се против ни чрез правосъдие. Трябва да се наименува специално нападащото и да се кажат причините като се произнесат божествените имена и Псалом 33 4 стих Защото Словото на Господа е право и всичките му дела са извършени с вярност са истинни 33 ят гений е наречен Ехиюях Съответстваш на Божественото име Агат, което значи Бог Всезнающ. управлява от 161 до 165 градус на Зодиака. Употребява се за обезвреждане на изменниците, като се произнасят божествените имена и Псалом 33-11 стих. Господ знае помилванията на хората, макар че те са суетни. 34-тият гений е наречен Лехахиях, което съответства на божественото име Ауап. Управлява от 166 до 170 градус. Употребява се за смягчаване на гнева, като се произнасят божествените имена и Псалом 135 стих. Надявам се на Господа, надява се душата ми и на Неговото Слово, аз уповавам. 35-ят гений е наречен Кемакиях, което съответства на Божественото име Ануб, което значи Бог даващ радост. Управлява от 171 до 175 градус на Зодиака. Употребява се за придобиване разположението на тези, които сме обидили, като се произнасят молитви с Божествените имена и се назовава лицето. И се чете Псалом 111 стих «Любя Господа, защото послуша гласа ми и молбите ми». 36-ият гений е наречен Манадел, съответстваш на божественото име Алла, което значи Бог обожаем. Управлява от 176 до 180 градус на зодиака. Употребява се за запазване длъжността и средствата за съществуване, като се произнасят божествените имена и псалом 26 стих 8. Господи, любе местопребиваването на твоя дом и мястото на скинията на славата ти. 37 ият гений е наречен Аниел, съответстващ на Божественото име Абада, което значи Бог добродетелен. Управлява се от 181 до 185 градус на Зодиака. Употребява се за победа и снемане обсада на град, като се произнасят божествените имена и Псалом 88 стих. Възвърни ни Боже на силите. Осяй с лицето си и ще се спасим. 38-мият гений е наречен Хамиях съответства на божественото име Агла, което значи Бог, надежда на децата на земята или Бог триединен и единен. Управлява от 186 до 190 градус на Зодиака. Опотребява се за придобиване на съкровища небесни и земни, като се произнасят божествените имена и Псалом 91 стих. Понеже ти си казал, Господ е прибежище мое, крепост моя, Бог мой, на него ще се надея. 39-ият гений е наречен Рехаел, съответстващ на божественото име Год, което значи Бог, приемащ грешниците, управлява от 191 до 195 градус на зодиака, употребява се за лечение на болести, дава здраве и благоденствие, като се произнасят божествените имена и се чете Псалом 30-11 стих. Послушай, Господи, Измили се над мене, Господи, бъди ми помощник. Четиристият гений е наречен Язел, което съответства на божественото име Гоет, което значи Бог, радващ се, управлява от 196 до 200 градус на Зодиака, употребява се с произнасяне на божествените имена и Псалом 88, 15 стих. Защо, Господи, отхвърляш душата ми? Защо криеш лицето си от мене? Този псалом има чудни свойства. Служи за освобождаване на пленници, отеснения и избавене от врагове. Помага к книгоиздателството и печата. Хората на науката и артистите. 41 ят гений е наречен Хахахел, съответства на Божественото име Гуди, което значи Бог в три лица. Управлява от 201 до 205 градус на Зодиака, употребява се против нечестивите и клеветниците, като се произнасят божествените имена и Псалом 122 стих. Господи, избави душата ми от лъжливи устни и от измамлив език. 42-ият гений е наречен Микаел, което съответства на божественото име Виют, което значи свойство на Бога. Дом Божий, подобие Божие, управлява от 206 до 210 градус на зодиака. Употребява се за безопасно пътуване и разкриване на заговори, като се произнасят божествените имена. И Псалом 121, 7 стих Господ ще те пази от всяко зло. Ще пази душата ти. 43-тият гений е наречен Вевалиях, съответстваш на божественото име Солу, което значи покровител. Управлява от 211 до 215 градус на Зодиака. Опотребява се за унищожение на враговете и освобождение от робство, като се произнасят божествените имена и Псалом 88-13 стих. Но аз към Тебе, Господи, извиках и на ранина молитвата ми те превари. 44 тият гений е наречен Иелахиях, съответстващ на Божественото име. Боза, което значи Бог вечен. Управлява от 216 до 220 градус на зодиака. Употребява се за успех и полезни предприятия, като се произнасят божествените имена. И Псалом 119, 108 стих Приеми, моля ти се, Господи, доброволните приноси на устата ми и научи ме на съдбите си. 45 ят гений е наречен Сеалиях, което съответства на божественото име Хобо, което значи двигател на всички неща. Управлява от 221 до 225 на зодиака. Употребява се за смущение на злите и гордите и повдигане на унижените и падналите, като се произнасят божествените имена и Псалом 94-18 стих. Когато казвах, подплъзва се ногата ми, тогава, Господи, Твоята милост ме подпре. 46-тият гений е наречен Ариел, което съответства на божественото име Пино, което значи Бог, който даде откровение. Управлява се от 226 до 230 градус на зодиака. Употребява се за получаване на откровения, като се произнасят божествените имена и Псалом 145-9 стих Благ е Господ към всички и благите му милости са върху всичките му творения. 47-ият гений е наречен Асалиях, което съответства на божественото име Хана, което значи Бог праведен, показващ истината. Управлява от 231 до 235 градус на зодиака. Употребява се за прославене на Бога и подем към Него във време, когато ни изпраща озарение, като се произнасят божествените имена. И Псалом 104, 24 стих. Колко многочислени са Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всичко. Земята е пълна с Твоите творения. 48-ият гений е наречен Михаел, което съответства на божественото име Цока, което значи Бог-отец помагащ. Управлява от 236 до 240 градус на зодиака. Употребява се за запазването на мира и съгласието между съпрузите, като се произнасят божествените имена. И Псалом 98, 2 стих Господ изяви победата си, откри правдата си пред народите. 49-ят гений е наречен Вехюел, което съответства на божественото име Мара, което значи Бог велик и възвишен, управлява, от 241 до 245 градус на Зодиака. Употребява се за да се съсредоточи за благословението и прославенето на Бога. Като се произнасят божествените имена и Псалом 145 стих 3, Велик е Господ и твърде достохвален. И величието му е неизследимо Петдесетият гений е наречен Даниел което съответства на божественото име Пола, което значи Бог на милосърдие ангел на изповед управлява от 246 до 250 градус на зодиака употребява се за измолване на Божието милосърдие и получаване на утешение като се произнасят божествените имена и Псалом 1038. стих Милосърд е благ Господ, дълготърпелив търпелив и многомилостив 51-ият гений е наречен Хахасиях, което отговаря на божественото име Била, което значи Бог Съкровен. Управлява от 251-и до 255 градус на зодиака, употребява се за възвисяване на душата, за да й се разкрият тайните на мъдростта, като се произнасят божествените имена и псалом 104, 31 стих. Да пребъде във веки славата Господня, да се весели Господ в Своите дела. 52-ият гений е наречен Имамиях, което съответства на божественото име Абак, което значи Бог, възвишаващ се над всички неща. Управлява от 256 до 260 градус на зодиака. Употребява се за разстройване силите на враговете и тяхното унищожение, като се произнасят божествените имена. И Псалом 7, стих 18 Аз ще прославям Господа, и неговата правда, и ще възпявам името на Всевишния Господ. 53-тият гений е наречен Нанаел, Наел, което съответства на божественото име Обра, което значи Бог, окротяващ гордостта. Управлява от 261 до 266 градус на зодиака. Опотребява се за окротяване на гордостта, като се произнасят божествените имена и псалом 119, стих 75. Зная, че Твоят съд, Господи, е праведен и справедливо си ме наказал. 54 тият гений е наречен Ниткаел, което съответства на божественото име Бора, което значи Небесен Цар, управлява от. 266 до 270 градус на Зодиака. Употребява се за изпросване на Божието милосърдие и дългоденствие, като се произнасят божествените имена и псалом 103 стих 19. Господ е поставил престола си на небето и Неговото царство владее над всичко. 55-ят гений е наречен Мебахиях което съответства на божественото име Алай, което значи Бог вечен, управлява от 271 до 275 градус на зодиака. Опотребява се за получаване на утешение и тези, които имат желание да имат деца, като се произнасят божествените имена и Псалом 102, 13 стих. Но ти, Господи, във веки е пребъдваш и споменът за тебе е от род в род. 56-ият гений е наречен Поиел, което съответства на божественото име Или, което значи Бог поддържащ Вселената. Управлява от 276 до 280 градус на зодиака. Употребява се за да получи това което се проси, като се произнасят божествените имена и Псалом 148 стих 14 Господ подкрепя всички падащи и възправя всички огърбени 57-ият гений е наречен Немамиях, което съответства на божественото име Попа, което значи Бог Достохвален. Управлява от 281 до 285 градус на зодиака. Употребява се за преуспяване във всички неща и освобождение на пленниците, като се произнасят божествените имена. И псалом 115, 17 стих. Бойте се от Господа, уповавайте на Господа. Той ще ви бъде помощ и щит. 58-ят гений е наречен Яйелел, което съответства на Божественото име Пара, което значи Бог, способстващ за произрастване. Употребява се против скърби и излекуване на болести, преди всичко болести на очите, като се произнасят божествените имена и Псалом 61 стих. Изцелиме Господи, защото ме болят костите, защото и душата ми е твърде смутена. Но ти, Господи, до кога? 59-ият гений е наречен Харахел. Съответстваш на божественото име Ела, което значи Бог Всезнающ. Управлява от 291-и до 295 градус на Зодиака. Употребява се против женско безплодие и прави децата покорни на родителите, като се произнасят божествените имена и Псалом 13 стих. От изгрев слънце до залез прославям името Господне. 60-ти гений е наречен Мицраел което съответства на божественото име Гена, което значи Бог, поддържащ огнетените. Управлява от 296 до 300 градус на зодиака. Употребява се за изцеление на болести на духа и избавление от преследване, като се произнасят божествените имена. И Псалом 145, 17 стих Праведен е Господ във всичките Свои пътища и блаке във всички Свои дела. 61-ият гений е наречен Умабел, което съответства на божественото име Сила, което значи Бог над всички неща. Управлява от 301-и до 305-и градус на зодиака. Употребява се за създаване на дружба с каквото и да е лице, като се произнасят божествените имена и Псалом 113 втори стих, да бъде името Господне благословено от нине и до века. 62-ият гений е наречен Яхел, което съответства на божественото име Суна, което значи Бог, най-висшето същество. Управлява от 306 до 310 градус на зодиака. Опотребява се за достигане на мъдрост, като се произнасят божествените имена и псалом 119, 159 стих. Погледни как аз обичам Твоите повеления, Господи! Според милостта Си, оживи ме! 63-ят гений е наречен Ануел съответстваш на божественото име Мири, което значи Бог безконечно добър, управлява от 113 до 315 градус на зодиака. Употребява се за обръщане народите в християнство. Този гений покровителства против случайностите и излекуване на болестите, като се произнасят божествените имена. И псалом 2, 11 стих. Служете на Господа със страх и хвалете го с трепет. 64-тият гений е наречен Михаел, което съответства на божественото име Абли, което значи Бог всичко оживяващ. Управлява от 316 до 320 градус на зодиака. Употребява се против превратностите на съдбата и предпазва от злоба и диви животни като се произнасят божествените имена и Псалом 33,18 стих Ето Окото Господне е на боящите се от Него и на чакащите Неговата милост 65-ият гений е наречен Дамабиях което съответства на божественото име Тара което значи Бог източник на мъдрост управлява от 321 до 325 градус на Зодиака. Употребява се против магия също за достигане на мъдрост и предприемане на полезни начинания, като се произнасят божествените имена и Псалом 9013 стих. Върни се, Господи, до кога? И да се разкаеш за скърбите на слугите си. 66 ият гений е наречен Манакел, съответстващ на Божественото име Пора, което значи Бог, помагащ и поддържащ всичко. Управлява се от 326 до 330 градус на Зодиака. Употребява се за окротяване на Божия гняв и излекуване на болестите, като се произнасят божествените имена и Псалом 381. 22 стих Не ме оставяй, Господи, Боже мой, не се отдалечавай от мене. 67-ият гений е наречен Екаел, съответстващ на божественото име Богу, което значи Бог-отешител на човешките деца. Управлява от 331 до 335 градус на зодиака употребява се за отешение от бедствие и достигане на мъдрост, като се произнасят божествените имена и Псалом 37 стих 4 Весели се в Господа и той ще ти даде просеното от сърцето ти. 68-ият гений е наречен Хабиях, което съответства на божественото име Депос, което значи Бог, даващ щедро, управлява от 336 до 340 градуса на Зодиака. Употребява се за запазване на здравето и излекуване от болести, като се произнасят божествените имена. И Псалом 106, първи стих. Славете Господа, защото Той е благ, за това, защото Неговата милост е вечна. 69-ият гений е наречен Рохел, което съответства на божественото име Деос, което значи Бог Всевидещ, управлява от 341 до 345 градус на зодиака. Употребява се за откриване на изгубено или откраднато и изобличаване на похитителя, като се произнасят божествените имена и Псалом 16, стих. Господ е делът на наследството ми и на чашата ми. Ти поддържаш това, което ми се е паднало. 70-тият гений е наречен Ябамиях, съответстваш на Божественото име Арис, което значи словото, произвеждащо всички неща. Управлява от 346 до 350 градус на Зодиака. Употребява се за благоприятно израстване на растенията и въобще явленията в природата, като се произнасят божествените имена и се прочете първият стих на Библията. В началото Бог създаде небето и земята. 71-ият гений е наречен Хамаиел, което съответства на божественото име Зеут, което значи Бог владетел на Вселената. Управлява от 351 до 355 градус на зодиака. Употребява се за изобличаване на злодеите и избавление от желаящите да ни огнетяват, като се произнасят божествените имена и Псалом 109:30 стих. И аз ще благодаря много на Господа с устата си. Да, между множеството ще го хваля. 72-ият гений е наречен Мюнях, което съответства на божественото име Атембюи, което значи край на нещата. Управлява от 356 до 360 градус на зодиака. Употребява се за покровителство на окултни операции. Дава сила за успешно завършване на всички неща, като се произнасят Божествените имена и Псалом 116 стих Върни се, душо моя, в успокоението си, защото Господ постъпи щедро към теб. Извикването на гениите трябва да се извършва във времето, съответстващо на техните свойства и особено в частта на света, където те присъстват, т.е. магът, произвеждащ обряда на извикването, трябва да обърне в тази посока лицето си. Ще дам една таблица, която показва точно времето, кога да се извикват гениите. За изложение учението на Кабала, Науката за Бога, Вселената и Човека, използвах главно съчинението на френския окултист и кабалист Папюс, носещо заглавието «Кабала» или «Наука за Бога, Вселената и човека». За написването на това съчинение, той е използвал всички древни, средновековни и по-съвременни кабалистични книги и автори. От древността е използвал Сефер Яцира и Зохар, от средните векове е използвал Агрипа, а от по-новите времена е използвал трудовете на Хенрих Кунрат. Елифас Леви Сентив Далвейдър, Ленан Кирхер Франк Станислав Де Гуайт и други Изложението не е много схематизирано понеже аз следвах неговия план на изложение Моята цел е да дам само една бегла представа за ученията на Кабала които са главната съставка на западната окултна традиция която имам именно за цел да изнеса, както се е развила в течение на времената. Следва таблица на астрологичните влияния на 70-те и двамата гения. Имена на гениите, период на общо влияние, време на най-силно влияние, със съответно число и месец, време на изключително влияние.